Yep. Ja, ordet har beget så Agneta Törnqvist varså. Ordförande leder mötet och åhörare. Ja, det här är liksom höjdpunkten på året det här när vi får ta och fastställa mål och budget för nästkommande treårsperiod. Det har varit en ett intressant år ur ekonomiskt hänseende det här. Eh, året inleddes ju då med att lågkonjunkturen hade slagit till ordentligt och eh, våra förutsättningar förändrades från månad till månad. När vi fattade beslut om budget för i år i november 2008. Eh så visade det sig att den höll ju att en höjning en vecka ungefär den budgeten för sen visades det sig att intäkterna sjönk drastiskt och de fortsatte att sjunka då under eh tidigare delen av 2009 för att då fram emot sommaren stabiliseras något. Det här föran ledde ju oss då att ta ett stort balanspaket. Det vi måste för att få en budget i balans under de närmaste tre års perioden. Och det här har vi ju diskuterat och stött och brött ett antal gånger här i fullmäktige och i kommunstyrelsen och även eh varit ute i media och berättat om det. Det är ju så att det skiljer sig från andra branscher så sjunker ju inte efterfrågan på våra tjänster även när det blir en lågkonjunktur utan arbetslösheten ökar och människor som mister sina jobb och inte har den trygghet som de förväntas ha eh så på grund av försämring av det sin ekonomi och det blir ofta då kommunen som är den sista utposten och våra insatser då att gemensam stöd och hjälp ökar. I det här läget som vi har så kan vi inte bara titta då på de närmaste åren och göra kortsiktiga besparingar utan vi måste alltså ta ett ett kraftigare tag och därav denna balanspaket då. Vi hade en reserver plan på runt 70 miljoner men vi tror vi kommer att stanna på ungefär 50 54 tror jag närmare bestämt. Eh det här tog vi i fattade vi i april och det här målobudget som vi lägger nu det bygger ju då på de förutsättningarna att man ska klara de här besparingskraven. Det blir väldigt konkret när man fördelar ut då budgetramarna till de olika styrelserna. Det är då man ser vad man har man för pengar att röra sig med. Och hur ska man kunna nå en budget i balans? Vilka besparingar ska vi göra rent praktiskt för att uppnå de här målen? Eh, styrelsen har jobbat på väldigt bra under den här perioden från juni när vi lade ramarna. Och eh, det visar sig redan då när vi får del årsbokslut och när vi får varje månadsrapport. Den senaste månadsrapporten nu som vi får för oktober visar då att framförallt bildningsstyrelsen har fått en kraftfull förbättring utav sin budget och så man har alltså tagit tag i sparkpaketet då eftersom man då inte har budgetår utan läsår så måste man alltså göra besparingarna ett halvår i förväg därför att man ska få genomslag och det verkar ge effekter. Omsorgsstyrelsen har också gjort ett jättebra jobb Och eh, underskottet pekar eh, mot ett, att bli lägre och lägre för varje månad som går Vi har också förberett oss för att kunna ha möjlighet att ta emot då, det ökade trycket Med människor med försörjningsstör bland annat Fritid och teknik har precis tagit ett jättestort sparpaket Som verkligen kommer att bli tufft Så det kommer vi väl att få anledning att återkomma till Eh, som ni alla har hört så har vi fått ett tillskott efter juni då och det är då eh, pengar utav engångskaraktär som vi får för 200 2010 utav regeringen då. Och eh, de här pengarna har vi fördelat ut på lite olika sätt. Vi har inte kunnat lägga dem då för att minska besparingen hos förvaltningarna för det skulle innebära att vi skulle få göra om besparingen årets på för då vet vi inte än hur mycket pengar vi har eh det handlar väldigt mycket om hur konjunkturen kommer att se ut, om arbetslösheten kommer att sjunka eller om den kommer att fortsätta att stiga. Så det finns många osäkerhetsfaktorer och vi lägger ju alltid en treårsbudget och har då en en ambition då att ha en budget i balans. Ambitionen är ju då att man ska ha 2 över som vi brukar säga på sista raden. Och det innebär ungefär då på den omslutning kommunen har Att vi ska ha 20 miljoner över. Vi kommer inte att lyckas med det 2010. Men däremot så om prognoserna håller så kommer vi att klara det 2011 och 2012. Det vi också har gjort en förändring ifrån i våras. Det är att vi har fördelat om balanspaketet. Här sparpaketet istället för att man skulle spara alla pengar 2009 och 2010. Så har vi fördelat ut dem över ytterligare ett år. Så att. Från 2010 så ska man totalt spara 32,4 miljoner och 2011 18,3. Det här blir då 50,7 sammanlagt. Det vi har plockat bort sedan tidigare är en besparing. Det är då 1,3 miljoner från omsorgsstyrelsen som man säger att man klarar inte det för att man har alltså barn att placera. Så att man kan inte göra den besparingen man hade trott från början. Vi har dock en besparing som inte utfördelar den i ramarna och det är en besparing på 10 miljoner kronor som inte vi riktigt vet hur den slår på de olika förvaltningarna för det här ligger på inköp. Eh man är restriktiv med det man handlar idag på förvaltningarna men det här handlar om att göra större volymer, bättre avtal så att vi får billigare varor i framtiden och eh, avtalen löper ut vid olika tidpunkter så det är väldigt svårt att se när exakt den här besparingseffekten kommer så det här ligger ofördelat då på kommunövergripande än så länge. Om det blir 10 miljoner eller inte det kan vi inte säga idag utan det här får vi revidera vart efter. Vi har ju också en massa olika saker på gång bland annat då en gemensam eh, distributionscentral som skulle kunna göra då att vi får dels färre transporter och dels billigare priser då på varorna eftersom man idag räknar in transporterna i varupriset. Eh under avdelningen för särskilda beslut på sidan 10 i dokumentet så har vi också skrivit in då i den här nya exemplaret som ni har under kommunstyrelsen. Och det blir också ett yrkande från mig då eh att i kommunstyrelsens ram ingår medel till Förbyfort Fors. Det var precis som gör han läste upp, men jag läser det igen. Bidragsbeloppet 20 miljoner kronor tas upp i balansräkningen som en tillgångspost. Bidraget skrivs av under 25 år motsvarande tillgången tillgångens bedömda nyttjande tid upplösning av tillgången på börjast det år som den första utbetalningen sker medel för detta avsätts i mål och budget 2011 till 2013. Och till grund för det här då så är det ju ett ett beslut och i riksdagen finansutskottets betänkande har jag här framför mig då. Och där talar man om då att den här valda tiden för upplösning och bidrag som redovisas i balansräkningen ska ske enligt det här förslaget och till högst 25 år så här har man alltså möjlighet att välja. Man kan alltså ta 15 år men ju längre tid det står mindre kostnad för kommunen. Eh Tack för att vi tar det här beslutet nu under 2009 så har vi också möjlighet att välja då om upplösningen av bidraget ska börja gälla direkt eller om det ska börja gälla när utbetalningen av bidraget görs. Och mitt förslag är alltså att vi gör det då när bidraget börjar betalas ut för vi vet ju än inte om Läns Transportplanen kommer att få de här pengarna från regeringen för att göra alla de här infrastruktur satsningarna som är på gång och vi vet inte heller riktigt vilket år våra pengar behöver betalas ut. Så därför tycker jag att det är ganska bra då om vi kan skriva in det som en beslutsats att upplösningen börjar när utbetalningen av bidraget görs. Jag tänkte också gå igenom lite grann vad vi gör för speciella förändringar från från vårens budget eller för sommaren budget. Det var ju alldeles före midsommar vi tog det här beslutet. Eh efter det har vi fattat ett beslut i våra samverkanskommuner att vi inte ska och en gemensam arkivsamverkan det fölld på att vi hittade ingen vem blir lokalsida kommuner att samverka och då måste vi alltså bygga om och bygga bygga ut det igen i våra egna lokaler och då blir det en extra kostnad på 20.000 nej vad säger 80.000 kr för kommunstyrelsen i ökade hyreskostnader det har vi lagt på där Sen vet ni att det är väldigt mycket med problem i myggen i Åvesta området och äh, längs nedre dalen även ända ut i havet och äh, här behöver man alltså en betydligt högre finansiering för att klara att bekämpa myggen så här lägger vi på också 175.000 kr för 2010. Vi har också i ett annat beslut fattat att äh, vi ska hjälpa JUGITNTO i Nyhytan med äh, 30 av total kostnaderna för en äh, en renovering av deras äh, deras lokal. De får också då medel utav Boverket om kommunen går in med det här och där är 128 000 kronor för 2010. Vi, I våras tog vi bort 500 000 kronor från projektledning för heltidsprojektet. Det lägger vi till nu för 2010. Vi behåller alltså då projektledning för att vi ska få få genomslag och hinna genomföra det här för det är skarpt läge nu. Man har hållit på och jobbat med eh med planer och förhandlingar och avtalskrivandet och sånt men nu nu har man alltså kommit igång verkligen och börja göra om scheman så att här kommer det att behövas då någon som driver och leder projektet. Vi lägger också för 2010 ett en summa pengar 3 miljoner kronor till ut, övergripande utvecklingsprojekt under kommunstyrelsen. Vi vet att vi har olika saker på gång. Vi behöver bitta lönesystem och det är också andra dokumenthanteringssystem och sånt som kommer att kunna kosta. Heltidsprojektet behöver utbilda personalen i schemaläggning och uh, arbetstidsmodeller. Och här lägger vi oss då i, inom de här 3 miljonerna så har vi 1 miljon då avsatt för utbildning för personalen så att inte omsorgsstyrelsen behöver ta det ut av sin egen ansträngda budget vi har också då 6 miljoner kronor till yttre åtgärder som fritid och teknik då förhopa avart efter de gör åtgärderna och det här gäller då att snygga till och och fräscha till det som är mest schanserat. Vi har ju till exempel en genomfartsgata då. Om man tänker uppifrån OK, Kungsgatan, sen har vi Corneliusgatan, Myrgatan, Kyrkogatan upp mot Skogsbro. Kyrkogatan är riktigt betrövlig alltså där där behöver man göra någonting åt alla dessa djupa djurspor. Vi lägger också 5 miljoner till Lars Isaakssons styrelseomsorgsstyrelsen under 2010. För där förväntar man sig att man kommer på grund utav de omständigheterna som vi har runt omkring oss med hög arbetslöshet och att man blir ut försäkrad. Så tror man att man kommer att få en ökad kostnad för försörjningsstöd. Skulle vi inte tillföra pengar för det så skulle man vara tvungen då att skära ner på den ordinarie verksamheten för att ha råd med det här och det vill vi inte att man ska göra utan man har tillräckligt tufft i alla fall då med det balanspaket som ligger så 5 miljoner lägger vi också dit. Bildningsstyrelsen får den här extra miljonen även för nästa år som man har fått nu under tre års tid 1 miljon kronor till Sivan. Alltså vuxenutbildning integration eh svenska för invandrare och arbetsmarknadsanhet. Här jobbar man ju med de människor då som är värdet utsatta som ofta har försörjningsstöd via Logisaxons styrelse. För att komma tillbaka till arbetsmarknaden för arbetsträna och få en möjlighet då till till ett meningsfullt liv så har har man en uppbyggnadsfas i civan och de behöver den här miljonen ett år till för att verkligen komma igång med den här uppbyggnaden. Här har vi också då Vincentparken då som en del i det hela som kommer att bli en plats då för de här människorna eller för delar av de här människorna att kunna arbetsträna i. Eh de investeringar som vi kommer att bevilja då under den här perioden, det är ju dels centrumutveckling. Där har vi ju ett projekt på gång och det kommer att komma förfrågningar vart efter vi har skogs på centrum som är en motionscentr tidigare. Eh vi har lite andra infrastrukturåtgärder som måste till. Vi har upprustning av gator och cykelbanor. Sen har vi också ett par ärenden som handlar om exploatering av tomter. Eh Monsbo där vi ska göra bostäder och Nordenö där vi ska göra ett öppna upp ett nytt industriområde. Sen har vi också sen tidigare ett beslut på Karlfällsgården då att den ska göras tillgänglig eftersom vi behåller den i kommunens ägo också så kommer ju det här att bli aktuellt under 2010. Eh det här förändrar lite grann siffrorna i det dokument som vi har nu gentemot det vi hade i kommunstyrelsen. Vi tog ett beslut i kommunstyrelsen att Ekonomichefen skulle få i uppdrag då att justera ramen av styrelsen när vi visste då exakt hur mycket den här AFA försäkringen skulle ge till skatt och till kommunen eller minskad kostnad ska jag väl säga. Det är alltså AFA försäkringen då som har vi ser att då att man kommer att sänka premien med 1,05 och det här gör 5,2 miljoner kronor och eh, eftersom det här beräknas på personal då så blir det alltså en minskad personalkostnader för varje styrelse. Så nu har ekonomichefen då reviderat ramarna. Så det skillnaden ni ser i eh, era styrelsers ramar det beror på att ni kommer alltså att förminska det kostnaderna för personal. Och det här läggs då till på sista raden så istället för 9, vad vi ser vad vi hade 9,2 2 så kommer vi att ha då 14,4 kvar på sista raden här. Eh vi har också på sista sidan då under balansbudgeten så är det också inlagt då en en rad där det står då bidrag till statlig infrastruktur och det handlar alltså om de här 20 miljonerna då som skulle läggas in i balansbudgeten då för för Bifort Fors så det är ökar då till omslutningen men det händer ingen mer än så i det här läget då. Eh med det så yrkar jag då bifall till kommunstyrelsens förslag då med den revidering angående eh angående den här texten om de 20 miljonerna då som både jag och Göran har läst upp. Och jag yrkar också bifall då till de taxor och den skattesats som står i dokumentet. Yep, ja, då var Wolfberg. Tack ordförande. Då var vi framme vid ett viktigt dokument som han ger framtiden. Eh, det ska väl ärligt säga så att det är kanske inte så riktigt riktigt lätt att skoda in i framtiden och där kan man ju också se på hur alliansen och AEL har valt att lägga upp sin budget. Det vill säga det ser ju förskräckligt lite pengar ut 2011 2012 och det har att göra med att det är vår bedömning att antingen så kommer marknaden att göra saker eller också kommer alliansregeringen att göra något. Vi vet redan idag att bara på de senaste veckorna den prognosen har hjälpt det är ofantligt med ungefär 10 miljarder givet att man skriver skriver upp tillväxttakten men som sagt det är i prognoser och det kan gå snabbt i en annan riktning Jag tror att det är viktigt att vi försöker komma ihåg och det tycker jag eh det finns anledning att kritisera nuvarande ledning för att man man har inte haft den här visionen och den här idén var avsta kommun ska föras Jag tyckte vi hade vi hade en idé, vi tog fram tre stycken man kan diskutera det men vi var hyggligt politiskt överens om sport, Koppardalen outdoor och vad är man gå in och titta på ett på ett antal delbeslut. Så, så har man liksom glömt det. Man tar inte konsekvenserna. Vi, vi ska inte dra på en järnvägsdebatt här. Även om det var en intressant nu tydligen var tågen ska mötas men det var ju en annan sak. Det där förstår jag ingenting av för övrigt men det är ju inte de som har skriver det heller. Men i varje fall så så tror jag att man man måste ju så att säga bestämmas och tro var vad vilket håll man ska med en kommun för det är klart att man kan påverka inriktningarna och om man tar rätt beslut. Ehm jag har väl använt det många gånger det här med att det Veingrätske sa att vinna en hockeymatch det är att komma först i pucken kommer hästa gång och jag tror att man som politiker ska ha den här blicken framför sig var och hur ska kommunen utvecklas för att bli vinnare imorgondagen och där så att säga lys lyset tänds då ska man bara se Åvesta kommun där i framtiden för då har vi ett ett ett försprång. Det är naturligtvis svårt och man får man kommer att göra fel på vägen och man kommer att göra fel bedömningar men jag tror ändå att processen att man vill framåt är oerhört viktig när man kommer också när man diskuterar framtid och förnyelse då ligger det i sakens natur att man också man får en hiskelim hiskligt motstånd där man sätter ner plackarna och eh att eh, man inte vill för det är naturligtvis det är okänt. Det är mycket mycket enklare att sä säga nej, sitta kvar för då vet man var man har. Men det är här politiken kommer in tycker jag där där man måste visa att man är en sån stabil och eh politisk ledning så att man kan ta de här nya vägarna. Här som sagt så tycker jag att man har blivit alldeles på tok för mycket förvaltare från socialdemokraterna att man man man har inte sett det här. Eh man hade i varje fall två år där ekonomin var väldigt bra och där man i och för sig pytsar ut över 7 utgiftsökningar. Sen när vi är i det här skedet så är man ju lite sämre även om kommunens ekonomi är, den är bra tycker jag idag. Och jag där ska jag också ge berömande ord att jag tycker här har man faktiskt eh lever man upp ganska bra och eh alla bidrar ju på olika sätt även om nu kostnadsminskningen blir radikalt eh eller rättare sagt budgeten blir radikalt minskad nästa år och det är ju den vi håller på att diskutera. Jag ska återkomma till det sen. Men men som sagt då jag tror att det är väldigt viktigt att att man vågar driva de här processerna, att man har eh resurserna. I, i vår budget så en av anledningarna till att vi tror att man måste lägga mer krut på det, här, det är att vi eh tycker att man ska tillsätta en näringslivschef. Eh för att ytterligare få utveckling inom det här området när eller företagen då liknande men samtidigt eh se till att vår kommundirektör också har i stort sett hela sin arbetstid till att vara ett strategisk utvecklare och få hela koncernledningsgruppen att tänka strategiskt långsiktigt och framåtriktat. Eh vi vi valde ju den eh och det är väl vi skyldiga till från Alliansen Plus AB, det vill ha in kommundirektören som en som en del i det jobbet var att vara näringslivschef naturligtvis är man kommunchef så har man ju ansvar för allt ändå då, men vi vill på det här sättet visa och även ange hur vi tror att man måste jobba vidare. För vi tror också från alliansen och LL att om man blir en en kommun en vinnarkommun där det går bra så får man lättare att rekrytera goda medarbetare och har det ett bra lag som spelar och du får goda spelare då får du ännu bättre resultat va så det blir någon slags lite skärf till spelande piano där så att eh, det var det är vår tro på det här och vi vill också med den här budgeten visa på en, en del åtgärder. Sen kommer vi att göra en hemläxa nu för att det ska vi väl läver till även om vi, vi kanske inte visste att Borg eh, var på så bra humör på det här mötet men vi tror ändå inte att han kommer att stödja vår budget så att eh, men men vi tror och hoppas att vi kommer att få än en gång vinnar valet man kan ju vinna val och förlora makten men vad är precis vad vi gjorde men vi vill vinna valet igen och vi vill faktiskt också se till att att återfå makten. Det är makten det låter ju förskräckligt men det är ju ändå den man måste ha för att få igenom föra de här politiska visionerna och idéerna man har. Styra. Ja. Det är ju lite på framla tar och skriver det här. Och det är ju det här med ord. Jag skrev ju den här berömda insändaren idag avstadtidig obegåvat. Jag kan tala om att jag hade inte en enda värre ord från början så att man man jag tyckte det var rätt så bra ändå men det faktiskt stod inte en enda värre där. Men som sagt åter till budgetdiskussionen då men så då kommer vi i varje fall förhoppningsvis att eh, processa igenom det här och försöka ta den diskussionen i respektive parti så att när vi går till val då ska vi kunna visa avresta bonad. Det här är vår det här vill vi genomföra de kommande åren och jag hoppas då också att våra partier kan vara tillräckligt tuffa så att vi vågar också utmana och verkligen se vad ska vi vidta för att att att komma fram till att vi är en bättre det blir en bättre kommun att leva och bo i. Men läget är fantastiskt bra på minnen om bara landövning Gunnar Björk sa en gång i tiden Avesta har Dalarnas bästa läge. Vi är närmast till Stockholm. Ja nära typ Uppsala med Dalen, Arlanda, Stockholm blir det är otroligt hätt och det är klart att vi ska dra nytta av det. Så att eh, vi hoppas vi får återkomma med det. Eh och man nyttor eh och går in lite mer detaljer då. Så kan man ju fundera lite över det här Riksfäst 68 Fors. Jag gick ut och ringde till en i finansutskottet. Och eftersom det är ju så här att finansutskottet gick in och ändrade från 15 som regeringen. Det föreslaget körde alltså över regeringen och eh, la in 25 år. Och då finns det två olika regler där. Dels att där vi beslutar 2009. Då börjar upplösningen att gälla från och med det man börjar betala ut till regler verkket. Tar man beslutet 2010 så börjar upplösningen ske från året 2010. Vad jag vill ha svar på måste vi bestämma tiden för upplösning nu 2009 eller kan vi göra det när vi börjar så att säga lösa upp de 20 miljonerna. Och det kan inte finansutskottet faktiskt säga därför att där är det den den tanken tänkte man nog inte. Men för för eh men jag kan ju fundera om det ska vara 20 eller 25 år ju ju mer och längre tid så får vi ju för sig en lägre kostnad per år men å andra sidan så blir det ju fler generationer i framtiden som ska betala, betala det vi beslutar. Men det kanske inte är någon någon stor sak om det ska vara 20 eller 25 år. Men eh, vi hinner väl kanske vi tar ju beslutet om och har tagit beslutet om de här pengarna och sen får vi se då om om man kan kan eh utträde där för det kan ju vara bra om man ser att det är goda år där man kanske börjar ligga på underskott eller överskott förlåt på 15-20 miljoner per år där vi ska ligga. Jag menar då kan man upplösa det på två år för och då är det så att det är borta, då har man betalat av det. Och det får man. Man får upp till 25 år. Vi bestämmer alltså själva om vi talar på 1 eller 10 eller 15 men när det från 2010 då måste man när man tar beslut måste man ange år man får inte ändra sen. Om man nu får några bra år så kan man inte utnyttja det och göra överskridningar för man vill inte ha det här såna slags budgetregulator. Eh men det som är positivt med även majoritetens budget det var att det fanns 990 miljoner i i deras budget ifrån juni. Nu är det är faktiskt 35 miljoner kronor bättre. Det har att göra med att alliansen har stoppat itt pengar. Det har att göra med att eh, sjukskrivningarna är betydligt lägre. Det tjänar vi ungefär 5 miljoner på. Och det är klart att och att att kanske också att eh, de här ekonomiska prognoserna, skatteprognoserna har blivit bättre. Så att sammantaget 35 miljoner eh bättre har det blivit och ändå har man 14 miljoner drygt på sista raden. Vi vi har valt i vår budget att ha bara 9 därför att alliansen AOL menar att i såna här tider när man är mitt i en av de värsta lågkonjunkturerna man har, har man då ett positivt resultat så är det okej, okay, det räcker. Man behöver inte ha 2 mål. Här gäller ju att alla är med och bidrar så att man inte får en onödigt arbetslöshet. Eh än styrelse som Där det kanske skiljer oss lite mer I övrigt kan man väl nästan säga att I bildning och omsorg eller Kommunstyrelsen är det inga större skillnader Det är rätt så stora belopp på någon miljon hit och dit men det är fritid och teknik som jag tycker är det är helt ohållbart den den budget. Nu säger man att man lägger 6 miljoner för asfaltering då på kommunstyrelsen. Nu kan man ju fundera om nu det är fritid och tekniks ansvarsområde var för just asfaltering och liknande ska ligga där. Det var svårt att förstå. Men som sagt var jag har lite svårt att förstå varför man inrättade den styrelsen och där har jag sagt tidigare en en satsning som som vi har gjort av engångskaraktär det är ju att vi satsar 12 miljoner i en pott som ska användas till huvudsak tre saker har vi sagt och det den viktigaste delen där det är att se till att vi får ungdomar som får eh jobb och som kanske har som arbetsuppgift att se till att det blir ett vackrare och snyggare avesta kommun och då menar hela geografiska ytan det kanske ska det ska då ju alltså fixas och donas. Det vet vi alla hur att det där ser inte bra ut och det tror jag är jag menar det Bosse som brukar säga det har ofta att meddelat i 110 procents andel fattning. Det är ju ska man bli en framgångskommun då måste det se fräscht ut. Och jag har ingenting emot spidväg med jag måste säga att den rondellen har ju fått en viss ansiktslyftning om ni har tagit den vägen nu. Gör det. Sen är det ju som jag sa tidigare är det ju äldrelands betrövligt beklagligt att inte man kan ha fått upp julbelysning. Nu finns det olika varianter en som jag hörde idag, det var att man hade tänkt spara in på den det försökte man med även under vår tid fast vi sa nej direkt. När man väl insåg att det var ingen bra idé, då var man för sent och så skyller man på vägfästen jag vet inte vad som är korrekt det spelar ingen roll första advent kan inte vara speciellt svårt att räkna ut när det inträffar och när det ska vara uppe det borde man klara av, men inte ens där klarar man av Och det är så sorgligt när vi behöver handel och liknande och när man åker och tittar hur det ser ut på andra ställen. Det är bara en liten del som alltså det är nog svart ändå utan att det ska behöva bli bokstavligt svart. Eh en en sak som man däremot ska han är lågs för eh ifrånariteten sida det är att man har ändrat sin uppfattning om heltidsprojektet. Det tror jag är otroligt bra att vi har den resurs vi har och jag det ser vi otroligt positiva tendenser och det, det det har man gjort ett bra jobb Agneta det ska jag första av och berömma och det är bara önska lycka till vi är politiskt överens men vi gör ni någonting bra så får ni väl ta det även i majoritet vi kan ju liksom inte tåt oss det som är bra i opposition åt varsom Nej det här har ni gjort bra En annan sak som vi tycker är olycklig i vår budget det är är inte i vår budget men det vi har lösning i vår budget det är brofrågan mellan Kryrb och Brogård som man skjuter alltså inte bara i ett år utan hela planperioden det kommer inte att hända någonting men är beroende på tre år om jag har förstått det skrivningen rätt för det står planperioden och det måste väl vara tre. Vi vill börja bygga den redan 2010 och färdigställas 2011. Den, den behövs byggas i realtid behöver en reservbro ifall att det blir någonting med vi har egentligen bara en bro som som kan bära lite tyngre då och det är förmodligen så att det ska man titta på då men det kanske till och med ska vara en BK1 tror det behöver inte kanske bli så mycket dyrare än att, att bygga en då så att man, man har möjlighet till, till trafik på på den bron. Ja ordförande det var väl lite sammanfattande men eh, man kan gå in och titta på siffror. Eh, vi omsätter drygt 1 miljard kronor och så kommer Valle så det är klart att det är inte så många miljoner hit eller dit som kuller. Det finns visa visa saker. Men det jag tycker är viktigaste och det är ändå att vi i alliansen kan förhoppningsvis erbjuda, erbjuda alliansen med AEL kan erbjuda då en en ett ledarskap där det bör att hända lite inne i kommunen igen för det behöver det behövs verkligen. Eh man kan räkna upp konstnärsfonden, Björdül eh miljon satsning på landsbygden var och en hel del bystugor fick fick möjlighet att utveckla sin verksamhet badhus skatebanor som som beslutades under vår tid ja ah, det finns otroligt mycket eh som händer då och det är ju så Det är bara att hålla med Göran Persson den som är satt i skulder inte fri. Eh därför måste man ha pengar. Många gånger har jag fått frågan från media varför jag är jag så intresserad av ekonomia Jag tror att det är så enkelt. Har man pengar, då kan man också förverkliga det man tror på. Det är inte svårare än så. Man kan ha vilka visioner som helst om man inte har resurserna. Med det, herr ordförande, yrkar jag än en gång bifall till Alliansen och AELs förslag till budget. Japp. Yep. Noterar vi det. Noterar vi också att vi har haft två inlägg i debatten. En från vardera sidan. Passar därför alldeles utmärkt bra med 20 minuters kaffeport. Ja, det är dags att återknyta bekantskapen här med kommunfullmäktige sammanhanget ja, här ute vid Fors. Så vi behöver lämna ordet till Lennart Pann, ordförande. Ja, nu kör vi igång igen. I tur på talarlistan är först ut Gunilla Berglund, varsågod. Därefter är det Lars Isaksson. Utförande och ledamöter. Eh, jag skulle också vilja lämna några kommentarer här i budgetdebatten. Nu är det ju nästan exakt ett år sedan som den här stora förändringen kom och det blev den här finanskrisen som vi kallar det för som har blivit återverkningar över hela världen och eh, stora konsekvenser både län här hemma i kommunen naturligtvis också. Och här är av vissa så var det också företag som har varslat att man har gjort neddragningar och sett att man måste förändra och, och försöka få få ordning på ekonomin då trots att det blev så mycket ändrade förutsättningar runt omkring. Och kommunen har också känt av det här, inte minst med försämrade skatteprognoser. Fler personer som kanske har blivit utan arbete också. Det som är allvarsamt med det här och kommunens ekonomi och det läge som vi har varit i och som vi kanske befinner oss i, det är ju att den här vänsterkartellen som är Avestas majoritet inte förmådde att hålla i ekonomin under början av den här mandatperioden, då vi hade så kallade regeringar goda år då det faktiskt var en väldigt stark högkonjunktur. Och man hade till och med att vi hade minus kommunens resultat. Hade man haft bättre koll på det här med utgifterna och inkomsterna så hade man inte behöva ta till de här stora nedskärningarna och de här stora sparpaketen. Det här sa jag då redan när vi tog den här första budgeten för i år då i i juni. Det här är ju bara revideringen så att säga av förslaget till budget för kommande år. Och då hade man inte behövt ta till så här stora besparingar på väldigt kort tid eller mycket kort tid jämfört med det ekonomiska arbete som vi gjorde under förra mandatperioden. Och precis som som Ulf nämnde när han pratade om budgeten här också att vårat förslag till budget är med utgångspunkt då för god ekonomisk hushållning och en stabil ekonomi som kan ge utrymme för förändringsarbete och utveckling. Och det ger ju också handlingsutrymme och möjlighet att välja vad man vill göra och vad man vill satsa på i kommunen istället för att vara tvingad att dra in och hålla igen på grund av att man inte har ekonomi för olika typer av satsningar. Som det är nu då så har allians regeringens eh, satsningar på landsting och kommuner gett ett jättetrelativt stort tillskott eller förstärkning av den här kommande budgeten vilket är bra att det inte blir så att det mildras så att säga. Eh och av de här olika bitarna som vi har har eh, lagt i vårt förslag så skulle jag också vilja lyfta fram det här som jag tycker är jätteviktigt. Den här satsningen på arbetsmarknadsprojekt att ge möjligheten till ungdomar och unga vuxna att få komma in på arbetsmarknaden att fler skulle kunna få ett jobb under en period och på det viset kunna stärka sina möjligheter att kunna komma vidare för har man haft en anställning eller en praktikperiod som har fungera bra så har man ju ett mycket bättre läge att kunna fortsätta och komma vidare på andra typer av jobb och vi tror att det här skulle kunna vara till stor nytta för många ungdomar och unga vuxna här i Avesta kommun. Eh jag skulle också vilja ta en liten del en bit i vårt eh förord. För att precis det här som som Ulf sa då att vi är beredda att fortsätta nästa period om vi får förtroendet av väljarna att styra Avesta kommun att ta makten. Men då måste man också tänka på det här att vi som är valda i förtroende måste lyfta blicken att se långsiktigt hållbara möjligheter och alltid med entusiasm pröva åtgärder som kan locka fram och stärka människors och företags initiativ och handlingskraft. Och kommunens uppgift är att skada, skapa goda förutsättningar både för den enskilda människans värdiga liv och för ett fritt och mångskiftande näringsliv trygghet och framtidsstro förutsätter både vilja och kunskap kryddade med järvhet och också då det som är förutsättning för detta en god och stabil ekonomi för kommunen Jag yrkar bifall till alliansens och AILs budgetförslag. Vi mm. har ja, då både Lars Isaksson därefter Wojsik Nietzschewicz Ordförande ledarmöter Och hörare, först så vill jag önska eller yrka önska också kanske. God jul. <laughs> Nej, önska kostar ingenting. Ja, precis. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag ska höra den lite. Så tycker jag, jag tycker att det är en bra budget, och en stark budget utifrån de förutsättningar som råder. Kan man alltid önska mer det vistas styrelsen och så. Absolut. Men eh, jag är särskilt nöjd då som ordförande i omsorgsstyrelsen är då extra 5 miljoner till omsorgsstyrelsen. Vilket gör att vi i ingången av 2010 inte behöver starta omsorgsstyrelsen med ett besparingspaket som vi tar i januari. Så har det varit de andra åren i efterredigering av mål och budget i november så då då ser vi att våra utgifter som vi ser framöver för oss inte räcker med den budget man har och då måste man omfördela i budget och då blir det även att vi inte har fått mindre pengar så blir det ändå att man måste spara på vissa verksamheter och så gider det så var det i början av 2009 då saknades det 7 miljoner för att vi visste att personlig assistans, försörjningsstöd och placeringar skulle öka. Och då blev det 3,5 miljoner på socialtjänst och 3,5 miljoner på äldreomsorgen. Och det de dem besparingarna fick förvaltningen då att det, vi ska spara 3,5 miljoner på var det med men man fick inte säga upp någon och heltidsprojektet får inte röras det ska vara klart alla ska ha det ska vara heltid en rättighet deltid en möjlighet 2010 till 2031 och det har vi gjort nu i omställningen det har inte varit lätt men vi har idag efter november tror jag en ödje som har vi har 1 miljon minus på 357 miljoner. Är ju väldigt nära noll varförallt. Så det är bra jobbat. Och när man tittar på de öppna jämförelserna som SKL har så visar det att hemtjänsten det samlade betyget för hemtjänsten i Uppsala kommun när då de äldre bedömer själva brukarna gillar ju inte om det är någon PR-åer som lyssnar så får men det är ändå det som heter i de officiella dokumenten. Så är det det samlade dokumentet vad gäller kvaliteten och bemötande och vårdens omfattning att Avesta kommun hamnar på plats 35 av landets alla kommuner. Vilket är väldigt bra. Och på plats 20 när det gäller kostnadseffektiviteten. Vilket också är väldigt bra. Men om det inte hade hängt ihop med en god kvalitet så hade ju inte det varit så sagt så mycket. Så ja, jag tycker också jag ska ta något om oppositionens budget. Så reagera mot det här i förordet med svagt och hållningslöst ledarskap och katastrofal ekonomi. Ölf framhåller ju också att vi hade en rätt bra ekonomi nu så att. Jag tycker inte att det stämmer det som jag skrivit där. 2009 så ser vi ut att gå med ett överskott på 7 miljoner kronor totalt för för kommunen och kan betala tillbaka då balanskrävet från 2008. Eh så det tycker jag är tala för sig. Och sen pratar alliansen här både Ulf och, äh, Ulf och Gunilla mycket om god ekonomisk hushållning. Om man tar ofta upp det att man är bra på ekonomi och så där. Men äh, jag då förstår ju inte jag tycker det är helt Jag förstår inte alls hur man kan lägga en budget med 1 miljon kvar på sista raden och 600 000 kvar på sista raden. Hur kan det vara god ekonomisk hushållning? Vänta. Hur kan en sån buffert vara trovärdig? Det räcker med en placering extra i socialtjänsten. Ett avslag från försäkringskassan på personlig assistans en familj som behöver försörjningsstöd som har man spräckt den budgeten. Så var det också saknad av en vision. Jag tror att Ulf sa att vi Östersund ska vara ett så bra ställe som för många som möjligt att leva och bo i. Och det är nog det är ju det som vi i våran vision alltså Östersund ska vara så bra som möjligt för alla att bo och verka i. Och sen hur man kommer dit så är vi satsat på samverkan. Det är vår i våran väg framåt. Samverkan mellan styrelser, samverkan mellan politiken och näringsliv. Så exempel är Mediva Service, Framtid och Avesta, lyckade satsningar som jag tycker är att det det är ett politiskt ledarskap. Det är inte någon förvaltare kultur utan det är verkligens hård politisk styrning att vi ska samverka mellan styrelserna. Det ska inte vara stuprör utan vi ska göra det här därför att våra barn och ungdomar och våra äldre ska få det bättre. Och om eh, visionen då är en ny näringslivschef att jag ska eh vara medicinen eller att man väntar på alliansregeringen eller att man väntar på marknaden så tycker jag vart är mer trovärdigt. Ja, bifall till kommunstyrelsen. Ja, det var replik Björulf Bergs version. Tack ordförande. Det är klart att ekonomin är i katastrof när man går från 33 miljoner 2006 eller 17 miljoner 2007 till minus 4 2008 2007 2008 som var strålande tillväxttider. Det är inget annat. Det är ju en av anledningarna att vi måste plocka bort 20 miljoner från utbildningsstyrelsenelitna för att nu kommer baksmällen. Sen håller man hyggligt i ekonomin som det är nu. Det så är det. Sen eh var det en annan sak här som eh Lars tittade på 2011 2012 och det har vi nog samt noterat här. Men han har säkert läst det, men ni kanske inte ville meddela nu då. Styrelserna ska ha hög beredskap att arbeta med fortsatta effektiviseringar 2011 och 2012 beroende på den ekonomiska utvecklingen samt beslut om nivå på statsbidragen. Alliansen och AIL kommer beroende på utvecklingen justera budgeten i samband med budgetbeslut i juni 2010 och avseende budget 2011 och 2013. Och varför det då? Gör vi för stora rattningar i det här nu, då kommer de yngsta medarbetarna i Avesta kommun tvingas lämna oss. När vi, om vi har ekonomisk uthållighet och tar det lite lugnt så vet vi att vi har väldigt stora pensionsavgångar. Eh, och är det något om ytterligare en av oss så är det personal vi kommer att behöva. Då ska man vara lite smart. Tänker man visa sig för produkten nu, då kommer man att sist in, först ut. Det är ju så ni vill ha det. Det är konsekvensen. Därför formulerar vi så här. För vi tycker vi är betydligt smartare än er i det fallet. Lars Isaksson, varsågod. Ja, ordförande, ledamöter. Men jag tycker nog att det är mer enhårigt att man lägger en budget på de kända förutsättningar som man vet. Och att man går på de prognoser som att man i stället för att vänta på och tro att det kanske förändras. För annars är det väldigt lätt att man lägger extra pengar på fritid och teknik. Eller man säger att vi satsar så mycket på det och det om alliansregeringen skjuter till mer pengar eller om marknaden går bättre då behöver man inte prioritera. Vi har ju tagit de prioriteringarna nu och sagt att det är inte det är inte så lätt att gå ut och säga till för Patrik att det det gräset är högt och det kommer det klipps inte lika mycket. Men det har ju varit en tydlig prioritering för oss en politisk prioritering att vi har prioriterat omsorgen och bildning. Vi har prioriterat barn och unga uppreterat de äldre när vi lagt budgeten. Så ja. Avreplik av Ulf Berg version. Jag tycker att eh, Lars Isaksson naturligtvis har fel därför att att vår budget är ju eh, en spegelbild av den värld vi lever i nu. Det är 5 månader sen ungefär som ni tog en budget på 990 miljoner kronor. 5 månader senare så skiljer det 35 miljoner kronor tack vare ekonomisk utveckling, tack vare alliansregeringen, tack vare minskad sjukfrånvaro och för övrigt vi tjänar redan 5-6 miljoner i år på den. Det ska då med dig i i det ekonomiska utfallet. Det har man fått mycket gratis. Det är klart att i en sån orolig tid kan man ska ha lite is i magen och se utvecklingen när man stampar på för kvickt. Då går vi in på listan igen Wojtsech Sendzewicz. Sendzewicz. Ah, inte tal. Ja, den här fantastiska regeringen, den här fantastiska regeringen Ulf Berg har inte bidragit till ett enda smack i utvecklingen. De kan inte bidrogare för de kan inte det. Det är det mest inkompetenta regering som Sverige någonsin har haft. Och det är alltså alltså jag tror det fanns en annan regering som som slog rekord men den där var definitivt eh slog alla rekord. Jag vet nämligen inte vad den här regeringen gör överhuvudtaget. Därför avstär budget måste byggas på de förutsättningar som man har. Eh det är klart vilken regering som helst i panik kan skicka pengar till kommunen. Och det gör alla regeringar i voltiden. Det är inget speciellt just med den här regeringen. De är 36 miljoner det gör Anders Perssons pengar. Så du vet ju själv, det är bara hälften som jag själv har stakat kommit. Resten var Göran Persson som matade på med pengar i voltiden för att bättra på arbetslöshetssiffror. Precis samma sak som som den här regeringen försöker göra det är ju deras pengar därför att det är pengar som kommer ett år och som de kommer inte finnas eh 2011. Det är ju det första. Det det det är en åsiktning har jag haft sen tidigare. Eh BNP:s eh policy vad det gäller ekonomiskt god hushållning eh bygger på långsiktighet. Inte ett år åt gången, inte ens fyra gånger åt gången. Vi bygger på långsiktighet det är därför vi bygger de flesta våra beslut och alla nästan våra beslut eh fattas i Business Sweden med konsensus. Vi röstar inte eftersom det är jätteviktigt att man ska, man har en gemensam linje framåt. Och den linjen bygger på våra egna egna pengar och inte pengar som ramlar eh då och då eh en av de av den anledning som i den här budgetpaketet som vi har haft eller i besparningspaketet har vi inte slagit mot människor mer än det var nödvändigt. Vi har lagt en väldigt komplicerat eh bespar besparningspaket inom bilningsstyrelsen och även i de andra styrelser som rörde så lite människor som möjligt. Och jag måste säga det råder en politisk aidsalver i den här staden i i den här eh församlingen. Jag har fortfarande faktiskt en DD där hela oppositionen står på första sidan och jättefet rubrik. Hundra pesk och bort. Och nu, minns han, när panikpengarna kommer, då ska de människorna helt plötsligt förses med pengar. Nej, den här vänster konspiration, eller vad du kallar Gunilla Osfer, har faktiskt sagt nej till er glöm det. Vi tänker inte sluta ut med människorna det är nödvändigt. Vi har gått en hel annan väg och vi har varit framgångsrika. Och det är inte vi som har slagit sån där ekonomi i övrsta kommun. Det är givetvis den fria liberala ekonomin. Det vet vi alla hopa. Och det som gör mig mest förbannad, det är att Göran Persson två år innan kunde förutse detta. Han namngav bankerna som kommer att gå helt skotta åt. Han berättade det till Rosba kvalitetsmässa i Göteborg. Om 2 år kommer allt krascha och det börjar i USA och han namngav de här institutionerna sen så så fortsätter det till England, han namnede dem också. Om gör en person kunde veta att då vad gjorde Frederick Reinfeld och hela det andra gänget? Sov. Nej, de gjorde något helt annat. De trodde de visste om detta. Att det kommer att hända. Men när det hände, då hade man ingen beredskap. Man bara satte och tittade när det regnade. Och nu, nu helt plötsligt, ska det göras allt 2010. Och 2011, vad hände då? Ja, och vinner man valet? Ja, det blir igen. Backen bara. Det är för att de pengarna finns inte. De finns inte i samhället. Så därför har vi ingen som helst lust, Ulf Berg, att följa det här dockspelet. Som man bedriver från regeringen. Bydningsstyrelsen i Avesta bygger sin verksamhet på långsiktighet. Och vi nappar inte på sådana konstiga pengar. Det passar inte våran policy. Och då finns det två vägar att gå och välja. Antingen byter man sin politiska eller ekonomiska policy. Eller byter man regering. Ja, jag föredrar det andra. Det är för att att lägga en budget med sex hundra en miljon plus. Ja, jag skulle vilja se Ulf att när du om du skulle mot allt förmodan vinna makten i avvästa lägga en budget på 1 miljon. Ja, jag skulle vilja se den här budgeten. Du ska aldrig göra det, aldrig. Det är för att du vet precis som alla andra att 1 miljon det är inga pengar i miljardsammanhang. Det lilla minsta svängning eller eller eller eh händelse faller hela budgeten samman. Och det att det inte finns elefans nå ideologi eh under det här mandatperioden, det är ju också fullständigt fel och dessutom visar ledande information. Den här majoriteten i Åvesta kommun under senaste två åren ägnat sig åt att rädda det som räddas kan för att minska effekter negativa effekter av den stora krisen och det är det som var vår ideologi. Okej, okay, vi har inte byggt jättestora monument. Vi har inte byggt nya saker därför att vi värderade människor framför allt. Och vi gjorde det inte i deklarationen därför att det kommer valrörelse. Vi gjorde det därför att det är ju där som vi ideologiskt alla tre partierna står. Och det är väldigt, väldigt märkligt att du idag, Ulf, går upp och säger Ja, eh, vi måste satsa på ungdomar. När du tre och två år sedan ville jag bara slå ut dem. Det är för att vilka hundra som ska ha gått hem. Men inte de som är 45. Det är klart att det är de yngsta som är anställda i kommunen. De hade varit arbetslösa idag. Men vi sa no nej. Vi höll dem kvar och det där Gunilla som vi valde ett år att ekonomi kunde vackra lite grann. Det är bara tre miljoner. Det är ingen katastrof, men jag hellre står för tre miljoners underskott än för hundra arbetslösa unga människor. Och i år har vi rättat till detta. Så snacka om bra styrning. Och dessutom har Agneta lyckats få igenom ett paket som ingen annan hittills har lyckats ja västa med på väldigt kort tid. Och det är det för att man har arbetat som en team. Man har samarbetat, man har fört studierna samman och man har skapat ett lag som har vunnit. Och det här budgeten, det är resultat av av detta. Trots att vi befinner oss i värsta krisen så kan vi ändå presentera M plus budget. Och det är inte många kommuner som som kan göra det. Så därför gör jag inte oro åt överhuvudtaget. Och det har hänt oerhört mycket saker framtitt avvästa. Det är en av de mest framgångsrika eller inte en av, det är det mest framgångsrika projektet i Dalarna vad gäller ungdomar. Och vi har ju varit vi slog till innan krisen kom för just de här ungdomarna. Innan de lämnade skolorna så har vi varit där och riggat en framtid för dem. Så därför vi behöver inte förräka 12, 13, 14, 15, 16 miljoner sen. Det är för att just Ulf, det är det som gäller att komma på bucken först och inte efter. Då blir det mycket billigare. Och den här Avestas regering har visat att vi klarar av detta. Vi har gått igenom världens största kris och vi har kunnat behålla människor så långt som möjligt i arbete. Så det är väldigt få som behövde hamna utanför. Och det är det som är den här Avestas lednings största bedriv och mest hedrande. Det kommer säkert bli väldigt långt så jag återkommer. Men det är att tycka att alliansregeringen överhuvudtaget bidragit till avvästas förbättrade ekonomi det är bara ett stort skämt. Sveriges regering har inte bidragit till ett enda smack i Sverige under krisen. Jag hoppade på ett par repliker i bjärda här Ulf Berg först och efter Gunilla Berglund. Men när du går fram så konstaterar du att 17 och 15 gick han Mikael Larsson ut och Erik Polin ersatte han. Då så, varsågod. Ja, först ska jag ta lite på det här lokala sidan. Jag hann inte kolla räkna det här. Men jag skulle kunna tippa på att eh om man har 4 utveckling på pengarna, jag kommer nog i säkert åt till också så tror jag att det inte blir alls har behövt betala en enda spänn. Så att det är det du var ju håller på försöker hissa upp som nå Nenting alls fantastiskt. Det är ju det att ni har slarvat bort pengarna. Nu måste ni backa och räkna 4 på kostnadsutvecklingen från 2006 för då ska vi se. Och vad det gäller regeringen kan jag inte uttrycka mig bättre än vad var jag gjorde själv. Jag vet överhuvudtaget inte vad regeringen gör. Nej, jag märkte det. Och Checnić replik. Och det är Sverige resten av Sverige vet inte det heller Ulf. Men de här 4 eh som du pratar om. Jag jag tror att det moderatstyrt styre säger var inte en SQL som har dammat på med världens högsta avtal som i och för sig är bra för för för folket att folk mer mer pengar men så ord dåligt klimat ekonomiskt sett. Och där ligger ju väldigt mycket om det var i kostnadshöjningarna. Ulf Berg replik vad så? Ja ordförande Naturligtvis så har det helt fel Eftersom du också Vet mycket väl Jag tror i varje fall det Att alla miljarder som tillfället Läggs ut därför att eh, dämpa Den enorma nedgången Eftersom vi har en sysselsättningsnedgång Och en ökad arbetslöshet Och en sänkt tillväxt Går man normalt sett att ha 2, 3, 4% Tillväxt till att ungefär 5 Nu tror man väl kanske att det inte blir riktigt 5 för i år det är klart att sådant inverkar på ekonomi. Men att Miljöpartiet någon gång skulle kunna ekonomi, det har jag aldrig levt i den föreställningen. Och där fick vi en lysande show på att så fortfarande är fallet. Det som jag tycker är tråkigt var ju, det är att mycket av de här åtgärderna vi gjorde, de satte i fyra år och försvarade i majoritet. Det hade aldrig nådde invändningar. Och att då helt byta sida det tycker jag är lite ynkligt men det är en personlig reflektion. Och ju varsågod. En replik som är slut på det sen får du ta Ann Gunyllas replik. Jag Ulf har försvarat neddragningar föra mandatperioden och jag försvarar neddragningar eller paket i det här mandatperioden så jag har inte bytt sida. Inte på något sätt. Men det är man när jag tittar på era budgetar som ni pressar fram år efter år, det är att vifta med verkligen en tunn flagga. Och som sagt, Miljöpartiet har inte bit sida, det är ni som går i det rummet. Gunilla Berglund replik mot. Måjor. Så. Ordförande och ledarmöter. Eh det var ju en hel radda olika saker som var i ju sa här i första omgången då när jag begärde replik på det, men det här påståndet som du sa att det var den friliberala ekonomin som hade slagit sönder förutsättningar för kommunen att driva verksamhet och ha en god ekonomi. Och att detta hade Göran Persson då meddelat på Kvalitetsmässan i Göteborg. Men om ni nu då visste det här att vänsterkartellen i Avesta hade kläm på att det var så här, varför gjorde man ingenting då eller liksom anade att det kommer någonting här nu, att det kommer att bli sämre tider? om han var så stupsäker på detta. Vad förväntar man? Och som det också har varit väldigt många gånger under den här perioden och så, så har man sagt att man ska vänta. Vi var ute i tidigt och föreslog att vi behövde göra åtgärder för att försöka bromsa det här som vi såg att det skulle bli sämre tider, men då har man sagt att man ska vänta och man ska invänta nästa skatteprognos, man ville inte ta några åtgärder. För oppositionens rådet Marie Lenholm ställer frågor för mer än två år sen tror jag att det nu är. Det hon frågar om det här med kostnadsutvecklingen och kontra våra inkomster i kommunen. Man hade kunnat undvika det här underskottet förmodligen om man hade eh, tittat och tagit sig till det här på direkten och är det bra med så här stora svängningar att först så kör man minus och sen plus och sen säger man att att man är duktig på den här kommunala ekonomin. Jag tycker att det låter helt bakvänt istället för att ha en jämn linje hela tiden. Borsecksenit Cevitz var så. Är ju en jämn linje, för Centerpartiet betyder jämt minus. Det är alltid bra att man går min från minus eh, minus till plus. Vi har vetat givetvis att det här kommer ske ända. Det är ju därför vi har valt människor för istället vi välja de 3 miljonerna. Det har jag redan förklarat. Och det är därför ett år gick den ner. Men nu går vi uppåt. Och det är därför att vi har klarats mycket större besparningspaket än vi har gjort förra mandatperioden. Det här är mycket kraftigare, men dessutom den är mycket intelligentare för den slår inte direkt mot människor. Och det är en bedrift inom politiken.